Денонощна библиотека се открива днес в студентски град по инициатива на две млади жени, Мартина Георгиева и Цветомира Геурова, заедно с техния колега Лачезар Юрданов. Това съвсем нарочно става в деня на откриването на академичната година, а сега в тази нова... Денонощна библиотека на улица Академик Жак Натан 10 студентски град, близо до Висшето училище по телекомуникации и почти, е нашият репортер Спас с... Крайнин с звукотехника чезар Михайлов. Добър ден, колеги! Добър ден! Здравейте! Тук вече настроението е приповдигнато. Последни приготовления преди откриването на първата денонощна библиотека в София, в студентски град. При мен, както разбрахте, са Мартина Георгиева и Цветомира Георова. Здравейте, момичета! Здравейте! Първата денонощна библиотека у нас ще отвори врати до вечера в 18 часа. Какво ви костваше да реализирате тази своя идея? Как се роди тя и колко време ви отне да я реализирате? Мартина. Както знаете, идеята се роди преди почти две години в една станция, когато ние нямахме къде да учим. От тогава са случили изключително много неща с много бесънни нощи и подеждане, сглобяване на мебели, търсене на спонсори и помощници. И днес всичко е факт. Помещението е готово и всеки, който иска, може да повяда в 6 часа на официалното откриване, за да го види как излежда труда на нашата неуморна работа. Тук видяхме, че всичко доста старателно е подредено. Има а, всичко, което е необходимо за един студент, който иска да учи на спокойно и тихо място. Има много книги, подредени и поравтовете. Има и така, мултимедия, има компютри, има места за отдих и за провеждане на семинари. Цветомира, лесно ли намерихте мястото, а, Имаше ли а, хора, които се, а, се включиха да помогнат? Ами, в началото се свързахме с университетите, но там не се получиха нещата за това да вземем място, за това и решихме да го вземем, от частен, да вземем частен имот, като много хора се включиха с това да ни помогнат както с глубяването, Така и с блъдисването на помещението, с изрисуването му. Бяхме направили акция един ден, в която около 12-13 човека взеха участие и в момента стените не са украсени с техните... тяхното творчество. Тази библиотека ще бъде денонощна. А, обаче как ще се случва самият достъп в а, това място, а, как ще следите, дали всичко а, ще бъде наред? А, знаем, че студентски град а, през нощта може да се случи нещо реда и, и така дисциплината, как ще следите? А, достъпът е чрез карта, закупуваш си абонамент за един месец, един ден, семестериален като след това можеш по всяко едно време да дойдеш и да седнеш да учиш. Няма нужда в този момент да има някой на рецепция. Да, ще има от 9 до 6 часа човек, от когото можеш да си закупиш тази карта, но през другото време достъпът ти с нея е свободен. Нека да, момента... нека да ви попитам нещо и аз, ако ме чувате. А, карти, ще има ли възможност за а, еднократни карти, еднократен достъп или на практика само хора, които са закупили месечен абонамент, образно казано, ще могат да влизат с тези карти? Мартина? А, ще, с човек ще може да дойде да си закупи а, карта за един ден и да ползват помещението в рамките на този ден, така че не е никакъв проблем. Цената е доста редуцирана и струва точно 5 лева, което смятаме, че е доста добре. Към е, момента, вие сте не ели помещение, за което ще плащате найем. Как мислите да се издържа тази денонощна библиотека? Явно ще има и разходи месечни. Разбира се, има разходи. Ние сме с така че всеки приход, който ние имаме от семестриални месечни карти и от събития, които организираме, ще се вкарват отново в пространството за това то да се развива, да могат да се поддържат нещата, които вече има в него и разбира се да се плащат найемите. Имате ли идея вече за реализирането на събития? На каква тематика ще бъдат, да? Ще има всякакви събития. Даже вече имаме запазени няколко дати за след 1 октомври откриването днес. А, първата ни събитие беше миналият петък, като тогава беше представянето на нова книга, която е точно свързана с студентски град. Да ви попитам М -м -м -м. обаче, ако правите събития, а, това няма ли да нарушава а, правата на хората, които идват за да четат, за да учат при вас, а, за да ползват специализирана литература? ако е в едно и също помещение, аз не си го представям, защото не го и виждам, но ако е в едно и също помещение, това може да затрудни всъщност основните ви клиенти. Да, има зала, която е за между 20 и 30 човека, която се отделя и вътре е много уютно, точно за направата на такива малки събития, без да се пречи, без да се вдига много шум за да може през другото време студентите все пак да си учат. И, има ли интерес сред учещите? А, радвате ли се на такъв? А, дойдоха ли вече първите посетители? Първите посетители дойдоха тази сутрин, а интерес има още от преди месец и половина, когато пуснахме продажба карти преди началото на семестрява на година. И имаме над 15 закупени такива, така че надяваме сега вече и след началото и да се увеличи още интересът от студентите. Да ви попитам и друго, ще използвате ли опита на тези места, които са на практика денонощни библиотеки от а, университетите и модела Кемпас. В Съединените щати има а, такова нещо, като малки университетски градчета в а, центъра, на които всъщност се намират а, и а, основните корпуси, сградите на основните колежи или а, на учебните заведения. Там има възможност да се използва денонощна библиотека и до каква степен се вдъхновяват от тези прав... европейски университети от този тип? Светомира? До голяма степен. Това, че в България все още го нямаше, не означава, че ние не сме черпили много вдъхновения точно от кампусите, които са извън България, тъй като там знаем, че всеки студент, който е в университета, може да си посещава денношно тази библиотека. И ние сме се концентрали точно по този начин да се направи, за да може всеки студент от всеки университет да посети. Сега в те, тези кампуси това, което обаче ни прави различни, е факта, че, например, в някои страни. Този вид университетски градчета не изглеждат по начинът, по който изглежда нашия студентски град. Студентите, които не спят в студентски град, не спят не защото четат, а защото правят други неща. Как ще гарантирате, че това няма да се случва и в денонощната библиотека? Не всички студенти не спрят защо да правят други неща, всъщност, но имаме постоянно видео наблюдение, ако забележим, че не се спазват правилата на мястото, студента, който е бил част от нашото помещение, ще бъде помолен да, да спазва реда. Най-малкото има достатъчно места, където може да се... да пиеш с приятели, а не да дойдеш при нас. И ние вярваме, че нашето място и се, и се свързваме с хора, които имат нужда от нашето място, а не такива, които не искат да го използват по предназначение. Предвидели сме вътрешния ред, който ще следим за спазването му и ще направим всичко възможно да няма а, провокации по някакъв начин. Те първо предстои да видим как а, вашата идея ще се реализира а, на, на практика. До вечера за откриването някаква специална а, програма предвидили ли сте какво ще представлява откриването на тази денонощна библиотека? Всеки, който дойде, ще може да се запознае в детайли с проекта. Ние ще му покажем и самото място във вида, в който той ще работи. Ще му разкажем малко детайли, които не знаят за нас и не знаят за самия проект и най-малкото и останат членове на екипа, защото той не е само от двама. И такъв проект не може да се направи само от две момичета, най-малкото. И са нужни много съмишленици с, с, и помощници, за да ста, И така това място стана реалност, реално, стриално. И ще ви покажем един кратък клип, в който е едно доста инскрено интервю, в което обясняваме и много детайли за целият път, през който сме преминали. Да ви попитам, ли ви каква литература а, ще а, предлагате като специализирана литература за учебния процес а, на хартия или пък дигитална? И Изобщо ще има ли възможност студентите, които използват... А, StudyHub да се информират и за тези отворени библиотеки в дигиталното пространство и в интернет, от които могат да черпят познание. Относно книгите, в момента, тъй като бяхме направили акция, която и все още тече, за събиране на всякакъв вид литература, както академична, така и художествена. В момента имаме над 350 заглавия в библиотеката, Относно дигитализацията, това вече е бъдещ проект, който ще развиваме, след като отворим днес. Относно това, дали е било трудно? Да, беше трудно. Няма как да се отрече. Това е проект, който е вече на почти две години. И минахме през много неща, но, честно казано, екипът, който се събрахме, през цялото време бяхме мотивирани да го направим. Освен, да ви пожелаем успех, спас, Пропускаме ли нещо? Ами не, аз виждам техните усмивки и техния ентусиазъм се усети от нашите радиослушатели. Надявам се и от вас в студиото. А оставаме да проследим какво ще се случва през деня тук. Благодаря на Спас Крайнин, който ни срещна на живо с инициаторите на Стади Хъб, Мартина Ицветомира, Ила Чезар, тази група от студенти, които вдъхновени от идеята за място, където може да се чете денонощно, отварят Днес вратите на първият, първата денонощна библиотека на територията на Студентски град на улица Академик Жак Натан 10 в Студентски град.